الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على سيد الرسول وختم الأنبياء وعلى آله وأصحابه لتقياء المعباد بسم الله الرحمن الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام دي سيرت سلسلة شروع فعيكم بعصت ونبواتر رسيده پیغمبر صلی الله و سلام تا د 40 سال عمر کې پیغمبرۍ ملوشه او بیا شپږ میاشتې د نبوت بغیر د وحینه د او تدغ فوبونو سلسله اخر کې یا په ختمه دوسره و علیہ السلام یو کیفیت دارید شو جس محبب الیه الخلا زان لوال او خلوت نشین نبی علیہ السلام تب محبوب شو نو غار حراء تب تو التا حدیث بخاری کی راضی چې فکان یخلو بغار حراء یا تحنث فيه غار هراء تبت او انت به تحنث كو امام زوري ليمه حديثه غوي تابيده چې يتعبت عبادت به ال او يا تحنث دا غورو فکر تموي <تصفيق> دغسل د نبی علی صلات و السلام شورو و چی نبی علی صلات با حصوی معمول لان دی چاہت آواز کا ویراش موٹس بکر سیک نبی علی صلات و معمول هرا کې با وختې رو او کور ته بار اتله د کور حال احوال خبر غستو او دار دا انسان سره داغه بیا کلو د پاره تو شو خوراک سکا کې تنظیم دغه دوران کې یو شپه نو ویلي صلوات و سلام ناس تو غار کې صدا او چونکی و هی رمضان کې شې او رمضان دا چې خونو مچلارم ځنو او جی خفر خو میاشت رمضان چې نبی عليه الصلاه والسلام لا جبريل امين راغ انسانی شکل کې راغلو فلانه پیدا بیا کو ضرورت انسانی شکل کې جبريل امین راغ د نبی عليه السلام چې کلا غار کې بو خلکو ته تا پتا و پټ خبر نه چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه سي اقوازی او دا بس د اړه بو دغه معاشري د غارونو تتل راتللی اذان لګوشه نشینی دا سنوي خبر نه وایي کدا سي کېدل د کده عبدالمطلب وطارق امرازي چېب هم کله کله داسې غوشه نشینی کولا او دا ځان له ناس ته یو ترپ تکېدل نو دا بس مخکینو دلونو نه دا سره روانه وا چې سړې سوچ وکړو کې اور کې نو خلکو ته پته هم وا دیو جن نبی عليه سلام لبا په تا حالاتو کې بعضي مسكينان غریب خلک غار ډولل نبی عليه السلام وو سره تعاون کوو قرق سکاد به په مثلا کوڅې به سرو نو جبريل الیمین انسانۍ شکل کې راغې نو دا انسان ايش کل راتل دغه لپاره بیا سده تعجب خبر انه چې زبسه او غریب مسكين به راغلی. خو لیکن بیا نبی عليه السلام په تعجب کې زکه شو چې په دې شپه کې دا انسان سکه دا تعجب په دې او د جبريل امين انسانی شکل کې راتلو کې بل حکمت کی دیش کی شکل کی دا او کې دیشي چې انساني شکل کې راغلي وې دا اصل شکل کې راغلي وې نو دا نبی عليه السلام دا پر ډېر خطرناک خبر سره د پیغمبر ډېر لوی بهادرۍ پیغمبر بهادرۍ او نبی عليه السلام ډېر لوی بهادر داغه د دا بهادرې واقعيات اول دې تا وګوره دا سونه بهادرۍ دا کم خلق حج عمرې د تلي کې تلي دا خونن سبا مکه آباد ده کنه او وګور کړه دا غار هرادا طرفه شړلې نغوسو سرلنډي آبادې دی او بیا به د شپې په تورش پکې د غار کې برا ناستا ډېرلی را ساتريو د یری خبرې دی خدا د پیغمبر غا په هادرې او شجاعت خو بیا هم د انسان په سمره وسی انسان بیا هم انسان دی کنه نو که اصل شکل کې جبرئیل امین راغلی و نو امکان دا چې پیغمبر خوبه خدای ما کوم نو زک جبریلی امین انسانی شکل کراه او رات سره سرا نبی علیہ السلام وی ما تاوی چه اقرا وی ما و تاوی چه ما آنا بقارین زخو قاری لستون کنن یعنی ما لگو سنرا زخو مین یا کتاوی اقرا اولو لنو سولو لن وای سوویم جبریل امین ویزدہ سے غیب کیونی وام او زور الال راک حدیث بخاری کی رازی حتی بلغ منی الجہدہ یا الجہدو تردی چھے اغا دونہ زور راک چھے سونا پکے واسو خدا خو جبریل جبریل بس خوڑے رو خوالا انسانی شکل کے راگلے داغ انسانی زور چھلکا اغا پا دی خپل زور کے انتہا تاورا سے. اخ په کوششو په زور چې سړې ور کې او یا تا چې دا غدې غاړه را کولو او زور ور کول او تکلیف او زور مادة نه محسوس ما ته تکلیف پسینه کې محسوس شو د زور وی به پر خون بیرته وی اقرا واه دیوت ما انا بیکارن تقول سن جنم بيدغ سونی ومزور راک پدرمزل چ پری خون به پد رم زنم زورا ک را تا وی اقرا من ما ته معنی بیکار د دریزه بار بار دا ولې دا جبريل امين د نبي عليه السلام زنه جوخ او پری دا اصل کې وਹੀ وته کوي کنه نو وحیدر له دوم شه ان سنل کی الی کا ثقیلا اول دا پیغمبر انسان دی جبرئیل امین فرشتہ دا بشری تقاضو والا انسان اغه ملکی قوت او بیا دا چې د وਹੀ شرط تعلق د انسان برا عالم بالا شرط قایمی نو دا بار بار ریګ ورکول مقصد دارې چې د مانووشي او غبشری او ملوکتی د فرشتي والا اغا کم تعلق ده ربت ته په پیدایشي او بل اغا د وهی غبوږ او اغا کم سقل چې دغه برداشت پیدا شي او مانووشی له سره او بل دانی چې دو صاد و شاگر منس که دا اتصال او ربط و تعلق دا یہ بنیادی شید نو پا دی بنیاد بار بار غالا ورکی پا در امزلی چه پریخونو بیادا آیاتونی شروع کر اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک ال علم بالقلم علم الانسان معلم علق دا پینزا آیاتونه دا دی حرا کې اول وحیده چې نازل شو. تبسیر و وضاحت تا خوده موقع کی ضرورت نشتا درس که کو. و معنی دقوا چې پیغمبر بار باروی ماان بی قارن ما اللہ ورطا اقرب اسم رب بیک. تک دا چه تا ازا قاری نیم. واسمارا دا اللہ نوالا اس با دل بیا در زید. ویلی بش. اقرب اسم رب بیک. الَّذی خلق. مخلوق پیدا کړی دی غرب پنومبا نشوروک خلق الانسان من عرف انسان د جمشینینه پیدا کړه او اخرا ربک الاکرم دا قران وایا دا وحی وایا ستارب عزت والا دی عزت بدل په دې دری کی الزی علم بالقلم علم الانسان ما د قلم په زیرې د انسان د خودنه کړې د پاغه سی پوي کړې چې د پینو پوي څنګه ورو ټول تعلیم خبري یعنی مطلب د پیغمبر دین شریعت وحي د غي بنیاد په تعلیم او تعلم او قلم باندې را یوولې روانه د قلم او د تعلیم خبرات او دا اقرا اقرا ورته چوي نو یو ځل اقرا اشاره ده د الله د کتاب تعلیم تو دا د بمزل د قران اشاره دا دا تعلم تا. پر دا فلم هیڅ زکروبل تم خودنه نو پدی باندې الله انسان عزت منکایو دا یقینی خبر پیغمبر عزت هم پدی وهی او پدی قران سره سحابه کرام او د امت خلک چې چا حقيقي تعلق دې سره جوړ کړي دا خدمت کړي دا الله عزت منکړي برحال د دې آیاتونو حواله راغره چې تفسیر کې ډېری خبرې کیدې شي واغه په الحال تفریدو نبی علی سلام فرمایل کله چې جبرئیل امین دا آیاتونو وې ما وسرول او استل لکه جبرئیل او پیغمبر ور پسې لوستل او بل روستو یو کم دەر شمه شي پاره کې سورته دحر الله رب العزت دا فرماي کئنه دا قران ستاپسینه کی جما کول زما زمیداری مزاخد الله زما زمیداری او پیغمبر بس جب جاری شو خنبیه علیہ السلام فرمای چې کلا دا حالت اوسو کنا ته جبرئیل دا بار بار غاړه را کول او بیا دا آیات ویل نو دا آیاتونه زما زړه کی دا سیولی کولی شو لکته چ په تخته باندې کلي شی ولی دا الله وعده وکه بس پیغمبر شپکم قران وای کی دا او ویو نه بیا دې زړه په تختې لیکلې کېږي نبی عليه الصلاة والسلام چې دا منظر او کیفیت حالت لري نو یې را په یقینن را خدای هغه دومره نوو خدای چې یقینن شپې او یو داسې نه په کې انسان راشي او دارنګ حالت تارشي او به دا به خپل بوجو لوړ نو دا حالات یقینن دی لري خو به وی جبريل بیا لار زویده دی غار نروه و غار نروتم نو چې کله کو کور تر تطلم نو دغ دوران کې ما بیا جبريل امين په اصل شکل کې ودی چې باروتم جګورم اس جبريل انمي اصل شکل کې ودی له لهو سټم جنا و وقد صد الافق شپ سو وزری دي او دا ټولې کیناري د اسماني پټې کړي نو دا یو خننده ډېر یې خبر اصل شغل کې دې ډېر غران خبر نوېدغه دوران کې به ما ډېر زیات هیبت راځي د حالت را باندې راغې نه مخکې لوشم او نشه تاګر دا واپس راتلیش ډېر یو هیبت دا وځي نو یې جبريل را باندې او ازق انت رسول الله حقا وعنه جبريل ده جبريل پیغمبره نه پدې ډار دې زمزګوتولمو د اوازونو راتکورو زرار روان او دې کې وخت یې ورشي بل ترپته د <تصفح> نبی عليه السلام حسې معمول د واپسه په وخت شاید پوره شه یو روټی نه ام المؤمنین خدیجه کلبره رضی الله عنها هغه چې قتل نبی عليه السلام نه درغله د معمول مطابق نوې دی ورپسې خپل غلامان چې دې غلامان هم الله را دولت منخه واغیو لګل چې تاسولار شیخ غارې هرایي وګوره محمد نه راغله صلی الله علیه وسلم چې دی ال ال غار کې خنشتہ دې غار نو دې نو کې دې چې دې غار کې چرتا خو دې خو جبرئیل سره دې حالات و خبرو کې مشغول مصروف دې اي چې واپس رالل نه وته چې نشته نبی علیہ وسلم. ارحال نبی علیہ السلام په وخت نه لید شو راغله نه نو ام المؤمنین خدیجه کلبره رضی الله عنها ورتدغه وی چې ما غوتابه سړیم لې ګریو د تچر ثوي په دغه نبی علیہ السلام حالت داو چراغ نو داسه حالت کراغ بخاری کی راضی چې ير جهفو او بل روایت کې چه ترجفو بوادرو ہو ده نبی علیه سلام ده ده کیفیت و حالت د وجه نظر را پیدا زرد رزیگی نه او یا ده نبی علیه سلام ده شاد املا ده وخه ده سی را پیدا ده ده سی ده کیفیت و حالت کې ده سری رن درزیگی او د ده اولو منس که ده سی دا حرکت کئی سڑی با نکل اڑی را یا رائش گئی تا سو گو حالت کیفیت که تا انسان خپلا محسوس کرده نو د ساروکیو گو ری ساروکی سارویا چکر دا مالی کوئی گا نا د مخته مخط دا خپی د دے سره ریدا سے وخ دا سرپی دا د دا پا دے اثر کی گی پا دے ظاہر وجود باد نو سعید زرند رزی گیو دا وخ هم رپیگی دی نبی علیه السلام. نوم المومینین تیوی خدیجت لکبرار زیلانه حتا چې زن میلونی زن میلونی او بل روایت کې رازی زن میلونی و دستی رونی لن مطلب داده پما بانده کمبل شاڑه و واچه و واگونده دی که نبی علیه السلام بانده ده دی یره ده, ده وجه نا یخنی پی راغ لیده حالان کې روستو به د وې کیفیتونو کې کی مونږ وایو چې نبی عليه السلام باندې به راځي مو المؤمنین وایي چې په سخت یخنه کې به په خولي راځلې دونې د لود شهو ثقيل قولي ثقيل او دته په یخنه راغلې نو دا غي مختلف مطلبون علما محدثین وایي خو یو دغه چې اصل کې وایي خدن نشوي دا کنه نو غدن وایي شهېدنو یقینا دا ایو جنبه خوله راغلې او دا کم سړیبان د چې خوا را شي او بیا پ حواول یخنی پ ریس چې د غ نه را کوزی کې نو بیا یخنی او طب کې د حالت بدل شو مل مومنین پ دغهې صاد کمبل و غیره واچو او نو بیا اسلام چې کله پهرام شو او دایم سړیبان د تکلیف یا طببع یا یئ نو چې کله په سره دی که مثلا گررمیم کې یو خجده د په و غیره وغیرره کې پل شي نو د سرینه لګلریش hebat لګلش وی حتا زهوانه الر ده نبی علیہ السلام ندایره لریش و را پاسه چې کله ير نو خدیجهت الکبرى رضی الله تعالی عنها ورتوي چې دا پتا باندې چل شوی نو نبی علیہ السلام ته خپل واقعو وی چې دا غسه غرا هرا کې ناستم او انسانی شکل کې کسرا غه او ماتوي اقرا دا طول تبسیل ورتا دی نبی علی اسلام خدیجتو الكبراتو وی و حدیث کی رازی و اخ برا خبر اتول قیشه و تاو نو نبی علی اسلام و سرده خبرم خدیجتو الكبراتو کرا چما خدا کیفیت حالت اولید او د دیو جنه دا حیبت و یرم رابان را غلی دا خواللہ لقد خشیتو الانبس از خو پزان و پزان سنگه یری ولی د تاسو شک ده مو دا چې پیغمبر تا دا پتای چې تته نبيو پیغمبره مو ته پته لې تاسو شک نه لمه مبتلا چې د قلنا بوت مبارکه په شک کې دي وجنه د الفاظه نه بعضي مشتشقیقینو مخالفیینو د استبدالات کړي چې ګره پیغمبر خپل د خپل نبوت مبارکه شک مڼو لقد خشیت على نجی دا مطلب نه نه مختلف مطلبونه علما ویلي سو کوئی یو مطلب اداو چې دا نبی علی السلام ډېر دا حکمت او بصیرت خبره کوي عم المؤمنین دغه پیغمبر د اشفق میاشته مخ کې نه ده د خوبونه شروع شي وي او دلته وته دا, دا, دا, دا, دا وحی شوا نبوت hodanta دا اسمله نو شو نو بوت خوشپاک میاشته مخ کې میراوه دا د دا وحی ابتدار غاره حراء ما دو قد ذهن کې دای یا بیان وغيرها دوران کې ذهن کې خبره چ سړې کې داسې مال سی جوړې نبی علیہ السلام ته نبوت غار الحرا کې ميلول نا غار الحرا کې خواوله وحي شویل دا, دا واقعه جبريل جرا جی نبوت خوینه مخ کې شپږ نه اشته مخ کې شپږ نه اشته مخ کې د پیغمبر خو ورحل نو دا د نبی علیہ السلام د بصیرت حکمت خبره وا ام المؤمنین خدیجه که دا ریکدا چې ویلې وې چې په ما ایمان وروړنه اخیره پربدا سناشنه خبراو نو نبی له سلام الفاظ دا اختیار کړی چې دا پخپل غویا کی رقت خشیت علی نفسي او تین ما یریګا ته خدا دا کارونه کې دا چې دا چې دا چې نو داغي توجه پیدا کوله د پا مقصد په دی کې دې الفاظو کې یا هدیتل کبراته د دعوت ور کول په حکمت دا الفاظ نبی علیه سلاموه او سوک ده مطلب ده وی چه لقد خشیتو علا نفسی مطلب دا ده چه ما تا ده حالتو که فی طولی ده نوز یری یریگم اسی نه شم دا خود ده گران کار ده سوک ده وی خدا مطلب بعض علمو کم زوره کرده ده چه لیوانین ش وغیرہ نو دته ولی پته نشي چې دا پیغمبر دې پیغمبر دې نشي دا وی چې لیوانین نشي سوک درې مطلب دا وای چې زو یا دم پزان څه مطلب چې دا جبريل جر ت بیا بار بردا سينه راځي او مالا زور نه راکاي د دې زور زما وس او طاقت نشي نو پدي ز پزان وره مرنه شم پدي زورونه وای او سوک دا مطلب وای چې دا کار نبوت دې غرانه کار دی ولې ګب خونه دې کار دا الله تهوید او دا الله دا کتاب او دا حق دین بیانول غرانه خبره دي نو دون لوی بار د نبوت د یقینا بیان نو لقد خشیت علی نفسي بزانو یریدم دا دون غرانک دا نبی لوډ والا کار برحال دې دوران کې چې کل نبی علیہ السلام خدیجه کل کبراته دا واقع بیان کړ ناغه ول ته شری څخه هران شي چې ژوند نرا اقلمن او خيار خزانه دهغه وخت کې وهل نشتا علم نه نشتا د جاهلیت دور دا اقل دی او د دې خزې اقلمن دي او خيارته پیغمبر له تسریور کوي نبي عليه الصلاه والسلام تا وای ابشر کلا لا يهزيك الله ابدا وشالش زګ دي خو د نبي السلام متعلق معلومات نو خيو مسر غلام متویلی ورخور تویلی د نبی له سنادات نور سه اسارو اشاراتی دیدل چې د ښاوند ته یو مقام ملاوی ناوتی خوشاله شه اکر اذا سین شکره الله بتا اکر رسوا وخفلی کی خبکه کما وله زکوید قانون د چا کې چې داسې خص صفات الله نه خراب ی یو ده جنکل تسیل الرحیم وتحمل الکل تحملو الکل و تکسبو المعدوم و تقرو الزیف تا یوخو خپلولی پالے تا خپلولی نکٹ که دویم تحملو الکل یو سڑی بار بوجوی کمزوری وی نو دا غب بار توجتے پازان بانی دا بل تکلیب بار بوج. تا پزانو جتای دارم و تکسیب المعدوم دیو سڑی کسب کاروبار روزگار نیشتا غلق کسب روزگار پیدا که دارم و تقری و زیف ملمستیا که و تقینو بالحق او په بانده چه چې فتون و حوادیس دا برن راغی نو داغا حوادیسو او اغا اسمانی و اللہ ترمنا فتونو کی تدخل کو سر امداد و تعون افاد دایي جيبه صفات هم المؤمنين د نبي عليه السلام بیان کړل انا نبوت پور پر ډیوټه نه ده لګې ده د نبوت نو د صفات وګوره داده دا نبي عليه السلام شان او د نبي عليه السلام نبوي صفات دا داسې صفات پچی لا پا پورې ډیوټه نه لګې تر داوه ته د خپل دین و مشن ندے شورو او مشن نه شروع کړي خدا کارونه کوي او د دې کارونو تعلق څه سره سره حقوقل عباد سره خدمتې خلق سره وګوره دا خدمت خلق او د مخلوق خدا سره خېګړه دا داسې کار دی چې د نبی له سلام ډیوټه لګې دون مخکې لګیا د پیغمبر پر دې کارونو باندې مامور دی او نبی له سلام کارونه کوي او بیا چې کله نبی شهو دین او بیا د نبی له سلام سیرت دغه نړک کار دومره اهم کار نو دا نبوي صفات وو تدې بیان خپل ته سړي ورګ بیا د نبی له سلام خپل د ترزی ورقیب له فلبوت فل د ورقیب له فلم متعلق دی چې دا په جاهلیت کې سکاسان داسیو چاغي حق پرست او په دین حنیف باندې له قاری کوم ویلی چیک زید بن عامر بن نوفل غشو دا شنو نور نووبكي ورقه بن نوفل د با نصراني نصرانيت باندې و يسعي دين باندې و د عيسای السلام په دین باندې او هغه بس د شريعتو اگر شي عيسایانو غاډ وټ کړي او داوا چې د دې د مکه سړیو خو دې عیسایت اختیار کړو زبر دې مکه دا ستنان کاسان چې اغی د حق طلبګر حق په چګارځیدل دغه دوران نو دا 20 کسان شام تم تمتري لکه زید بن بین بن فیل. او د سر نور مرگری د شام ته تريو دی وی چراشه د حق دین بچرته نو ته د شام کې انبيار اغلی ال تبسي د حق دی نو دی بیا تری دی التا یو را یو یهودیان علی مت حبر چا کول یو انا ورغلی یغه ته وې مونږ دین اختیار ورته سما دي مه اختیار وې زمو دین ګډوډ شوه نه خوله په غضب باخته شه لهو د خدای په غضب باخته دی دی نو بیا دین تری دی چرته یو نو اور ته چې دا س وکي دی وخت کې دین حنیف نه بل حق دین منتنخ کای ابراهیم علی السلام مکه چه چه کوم مکه وره کړی دی خو لیکنا حق او بیا دغه نه بعد یو هیڅی پادری نه تللی نو هغه پر سړې وغه مرتاوی د خدای پلانا ځان ماخته کوي نو موږ دین د مراد دی دین حنیف حق نو دي چې وا پسې زید بن عامر ابن نوفل چراغوی مکه کې بیت الله تو در الله ته الله ته غواو سر په دین حنیف باندې نو په دغه او په مخکمه ویلو چې د مشرکینه مک په شرکیات او خرافات او بیرت نو د ورخ ابن نوفل ایسایت اختیار کړو عباس الدین اختیار کړ زدا اخیری دین ایسا علیه دی انشاء الله سلام ډیر اخیری عمر کې ډیر زیب شوی بوډا شوی او پسترغو همړون شو ډیر بوډا او د ابرانه سوريانه زباننا د تور انجیل چله د ترجمه کاو عربیتا نه پرچه د عرب په پويشي نه کتاب وسخیره غوښکن قران لانه راغل ندی عالمو د تورات انجیل د حدیثه الکبری رضی الله عنها نبی علیہ السلام هغه لبوت او هغه سره ملونکو او ته وی د دی خپل رواړه دی ورا سویدت نبی علیہ السلام وته واقع یوې جناسیو غار کې انسان راغله خدا سیراتو اقرا او ته هاذا الناموس الذي انزل على موسى دا خو هغه فرشتہ دا رازدار فرشته ملائک جبريل له چې موسا عليه السلام تعالی را یعنی ته پیغمبره او خديجه کلبره ته ویلو دي ورخ نوفل چې فليصمد فإنه نبي وهذه الامه دته وایي چې کلکش نه لې و مت پیغمبر دې علامات نے مالو مکڑے او بیا نبی علیہ السلام د دې ورقه باندې نوفل وی یا لیتنی فیها جزع کله چې استان اووت خورشی کنا او ته د دعوت په دیوټه باندېو لګي کا او اوخ ز زوان وے کنا شما طاقت کې و زوان وے شما ستا مرغړتیا کړه حی نیو خریجو که قومو که لعنصرن که نصرن معذرا چیزه ده سروی ده وقتی کل چستا ده قوم تا ده کلی نو باشی وما تا سر خب پورا مضبوط تعاون کرده زکا زور تاریخ کیو کنه زور کتابون که زروب چی ده پیغمبر و ده قصه حجرتم که نو نبی علیه السلام چی ده نو حیران شو امو خریجی هم مو باشی نو قصاله قمین مودی کې خسړې غنل لیکي او زه بو د دین خند الله مو وبش نبی اسلام تدانا آشنا ولګي نو ورقه بر نو خپل ورتوي یاو ته بوخاري روایت زوهم حدیث ولم اور طویلا یاتي رجل من المسلم اجتبي الا روديا 100 په شان خبرې چې چام کړی دي خلکو سره د دشمني کړي ته چې بہت سوي دال الدين د الله توحید په دې باندې سره خلک دشمنی کوي یا سره دشمنی کوي لخوا مخ برحال د ورقیب نوفل د تصریح نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راغی ورقیب نوفل چون کی اخری عمر وو نو سمودات چې د نبی علیہ السلام د دعوتي سلسله نه دا شورو دغ دوران کې ورقیب نوفل وفات شول د وفات والمؤمنین عاشت ثیقر ذیلان حوی مدنبی علیہ السلام تا پوسو کو چور قستا تصدیق کړي وکنه او د جهنمی دی که جنتی دی نو یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام وای ما خوب کړي دره ورقاره ایت علی سیابن بیضان ما د دې له سپینې جامې اغوستې سپینې کپڑے اغوستې ور وکنه من اهل النار لم تکون علی سیابل بیز په چرت ده جهنمی نو سپینې جامې وینوي یعنی جنتی دی او بلی او روایت کے رازی چه رأیت القص یعنی ورقا تل جن جنت کی میری دلیو ابن حجر اصخلانی رحم اللہ او کتاب دیالی صحابہ فی تمیز صحابہ دیکھیں صحابہ کرامو تذکرہ کڑی دا برشتم پا ایکی دا صحابہ کرامو تذکرے چکڑی دی نو په اولنیو صحابه کرامو کې په خوانو کې د دین عمرې کېدل چه دم په دې اعتبار ثوابو کې ده کتے چې نبی عليه السلام خدای له دعوت نیور کړه د نبی عليه السلام دعوت شو روشه وره او ته یې کړه دې کنه دې کړه د دې ارماڼي کړه ارماڼځه ما وتا سره نو سره تیم دات کړه دا د حق پرستی مو برحال د دې طریقې سره دانه نبی عليه صلوات و سلام اوله وې هوا د قران د وحي سلسله د دغه غار هيرانه شروع وش د جبريل په ذریه وحي شو د وحي باركيو سو خبره چې د وحي سکیه کیفیتونو څو اقسام چې نبی عليه السلام ته وحي کیلا رسل تب يقو وحي وا سلسله تر وفاته پور نو مختلف کیفیتونو که څمن دي د وحي چه نبیی عیسی s Tallām دا پاغی طریقه وحی که دا یو طریقه دا, دا و دا چه خوب به نی نو پا خوب کی وحی دا وحی دا خوب دا دا انبیاو تا پا خوب کی وحی کیگه دا انبیاو دا خوب وحی ولیکن ذکر پیغمبر خوب رشتی نیم در اون امکان به کنی زمون خوبون رشتی نیم کیدی شو غلطم کیدی شو دا انبیاو خوبون رشتی دا دریم طریقته نبی علیہ الصلات والسلام دوهی داوا چې جبرئیل براغه پستر کو وینې لیدا خدا وا زړه کې به ورته خبري وا چولې دا د بیم کیفیت دوي او دریم کیفیت دوي چې جبرئیل به انسانی شکل کې راته د دغیتل کلبی رضی الله تعالی او تالان هو په شکل دا وهی ټول کې اسانا ہو. لیکن انسانی شکل کی رات نو نبی علیہ السلام آمین انسان او فرشتہ انسانی شکل کے نو واغه ملکی او بشری اغه کم فرق چي او ونه انسانی شکل کې رات دیتو کلبی رجال هنده ډیر خل سوہابی اکثر واده په شکل کې رات او بل طریقه سره ورومده وحید نبی علیہ السلام چې جبرئیل مینبا په خپل اصل شکل کې رات لکه څنګه چې غارې تراکی نبی علیہ السلام روایت نو لیدل او دا شروع ست داوہی یعنی قتار اغلی وا نو بیا چې دوباره وہی شروع شونه اغ دوران کې جبرئیل بر لیدره واصل شkel په زمت طریقه دا وہی د نبی علیہ الصلات و السلام اغا حدیث بوخاری کی راضی چې یو کیفیت دا وہی وا سلسلۃ الجرس دا جرس نید، جرس خوبی جنیگا کلانگار چی کئی، دقا سه کلانگار بو کلانگار بکی دل داگه کلانگارو نبی علیہ السلام فهم هستا او دا پتولو که گران وحیو کلان نده چې سڑه کلانگارو روی آغینا فهمی گران وحیو داو وی او اوم المومنین وی چې دونا گرانا چی پا سختا یخنیکی با پی خولی رالی اینان ده ده گه کلانگار نا فهم کول خبری دی که. اونو را ده پا کیفیت مونگ نپی بوده. وحی ده و ده پا کیفیت پیغمبر پوی گی چې اتا وحی که او ګران صورت. شپگم کسم ده وحی چه نبی علیه السلام تشه و ام اعراج کشه و انو دسمکانه ده برا او اوم کسم چه اللہ را بلی ذت و سرا بر اعراج خبری کلی دی خو منس که پرده ده. چکه نبی علیہ السلام برا معراج ستلې دا تقریبا سوو طریقې د وحی په دی طریقه نبی علیہ الصلات والسلام دا وحی کیدا دا څومره واقعې د وحی مونږې نو په دې کې سباځه حکمتونه او باځه فواید او لطائف یو خوګره اُم المؤمنین خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته سری ورکی کله ورخه منه فل بوزي نو ولي د دې شک او تردید دی د ی خپل خامن بارک نه نه یخ مخ کې نه دا یقین نه چې د یو مرتبه او کمال دی او بیا نبی علیہ السلام متدا واقع وی ورته چې پیغمبرم جبريل را ته او راغلی دی اصل کې د دې د تصریب او کول او ورغې نه فله بوتل کې خدا خوشاله را مطمئنه ده چې پیغمبر مې د خاوند مې پیغمبر شو هولیکن ځکه چې پیغمبر د نبی عليه السلامه حالت او کیفیت ته نو د دې وجې نه دا, دا پریشان ده پیغمبر د لپاره پریشان په دې نه بو پیغمبر نه نه پریشان نه نه ده ای باندې خوشاله ده لکه مثلا د یو سړي رشتداري بچي یا خزر دا یا د خځه خاوند دې بابانه څه تکلیف پریشانی دی اوس پرشانی کښ نه پرشانی اصل د خبره را پاره دی دیم دا نبی له سلام ته 40 سال په عمر کې نبوت می لوشه وو دګه د دی و هی نمخ کې خوش پک مې اشک مخ کې خوبونو کنه همدا و هی حالت نبوت بوت می لوشه وین د 40 سال ولی منتخبی د انبیاء علیہ السلام د و هی د پاره و جدی د 40 سال عمر کې د انسان جسمانی قوا روحانی دا بلکل کمال حت اورشی نش کمال تورشی نه غنان د بیا د وهی د بصیرت د حکمت خبره عقلی پزیشوی زکه دا عمره او دمو د دیدا پارا منتخب دا, دا, دا, پار دا رنګو بل حکمت او بصیرت پدې کې امام احمد رحم الله خپل تاریخ کی ذکر کړی و چې څو pore وહી نه وشوي غار حراء نو دغه دوران کې خو نبی علیہ السلام پیغمبر دی خو دغه دوران کې اسرافیل علیہ السلام وی نبی علیہ السلام سربماییت کې ګرځیدا ماییت کې باور سره دا وسره ګرځیدا و هي خونه کې را خدا بو سره مار کوي اکی اسرافیل علیہ السلام دا ماییت دا, دا نبی علیه السلام د اخیری نبی کېدو ترپته اشاره را شرافیل بسکه شپې له وایکان نو شرافیل د میت د د ختم نبوت ترپته او دا چې بس د په نبوت او شریعت بدا دنیا ختمي دي ټمامي بلدا چې د حدیث قراتل ثم حب بيلي الخرا نبی علیه السلام تا خلود نشینی خوخش د دې محبت و الله سره کې واچ دا اشاره دیتا چې د مخلوق نس وخته پر جدا کېدل انتهاي کې ناستا د یو مستقیر عبادت هم ده خو د ټامام عبادتونو جړل او بنیاد ده له وجې نه ک انسان د دنیا د شیغل او د مسروفیتو نس وخت داسې جدا نې کې کنه د خلوت څو وختونه به د ذکر فکر د پاړه نو د عبادت لذت او خنو مزه سړی ته نماز شي په دې کم خلک پدی باندې عمل كون کې جددي پدلې او دا بهترین عبادت تفکر او د عین پاړه کې د اکیدل په چرته تاسو احساس کړي او یا تجربه د شپې د ټول مخلوق چې ودې شي ګنه او سره چرتره پاج او یو دو سلو رکاته مون سکي او دعا کوي ذکر کوي کی دا کیفیته غوره د دې روزه عبادت او د دې کیفیته ډیر لړ فرق دی دا د خلوت او د جداوالي هغه خوانه لزت دا چې غار هراكي نبي عليه اسلام ځان سره قران سکا توخه وڑی دا اشاره ده ته چې د قران سکا از باب اسکیمالول دادا توکل نا خلاف ندی که توکل نا خلاف وی پیغمبر ویچی بس زو خود اللہ دا عبادت دا پارا غارتا زمسل دانسر رسولم اللہ بالتراکی کن ناو گو رزید اللہ دا پارا خودانسر دا ضرورت توخو سامان روڑی دارن بل حکمت او بل فائدہ پده تمام واقع کی چه نبی علیہ السلام علتا خلوت کل اختیاری و جداری. نو ده دوران که کل کل, کل کل کل کور تم رای جوړ اسلام کولی تور نو مخلوق نه جدای نه خو اخی حدیث کی رضی الله رحمانیۃ فی چه مکامل پر دی ها دا ل عبادت لم دین کار لم وخت او دار پر اهل عیال او دنیا لم وخت دا اشاره شو دی دار بلدا دا چې نبی علیہ الصلات زی زیرا زی کورتا او خپل اهل عیال خبر غستولم راځي وای لدا ایتلو خبرم ورگی اشاره دې ته چې چرته یو سړی داس یو مقام کې خلوت یا سکار وغیرہ کوي نو خپل اهل عیال په دې خبرو لغړل لکه تبه خپل کار کې مسلوب دي سربې ته شويش نو نبی علی السلام یې له خبر ورکې چې دې تشويش کوي چې زه ورته د غزا پکارو چې ویل السلام د خزرم دا خبره پټه ساتلې بس زره پټ ترات نه یې خبر کړی دارنګ بلدا چې جبريل امين ولا بار بار زور ور او راځوخته یې نو دا هم دته شارد چې دا صده پار کړی اصل کې د وਹੀ او روحاني فیض و رسولو دا پار جیبریلی امین داسی کئی زکر نبی علی اسلام بشر ده نو پده بشریت باندې اغا روحانیت او ملکیت غالبولو دا پار نکه چه انسان که کلا دو صفتونه دی یو بخیمیت ته بل ملوکیت ته دا ملکیت ته دا دو صفات تی پا انسان کی. یعنی روحانی صفت او انسانی دنیاوی صفت او دلتا دا وحی دا علم ده دین ده روحانیت ته نو ده ده پارا دا ملکی صفت غالی بولو ده پارا و سر بار بار ده سینه یو زیکی یو تر غالباش او بل دا چه ما مخیوم می چه ده سر آغا توجه کول مقصد ده اصطاب و شاگر منز که رابطه و تا اصطاب نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم طریقه و چه کلو صحابه کرام و متوجه کول مختلفی طریقه به اختیارو خبر وکولنو کلاوی سړیداشي اوږه وللاس کیه هوونه بهونیو کلاوی ور پسر لاس کیه کلاوی تیلاو سنیو خبره به سر کول لاس فیو سر ملو کلاوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشي سینه کیو و دغه نبی علیہ السلام مختلفه طریقه هغه توجه پیدا کوله په دغره لدی سرا سرا د خدیجه کلبره نبی علیہ السلام لا تسری چو گو رتسل کې د دم مل الملو خیال ساتے سخاوت در کے دے حمدردی در کے د دینا معلومی گی چی دا آفاتو مصیبتونو نا دا بچو وردہ بہتر ذریعہ دا ام الملومین وردسو اے, اے؟ تبا زنک نخرا بے گزک تاک دا دا صفات دا. نو چاکے چې د مخلوق حمدردی سخاوت دا رنگ مهمان نوازی سل رحمی دا حمدردی داس کې سم نو دا به ان شاء الله دا مصايب مصیبتون نا پام نامه کړي په دې شرط چې دمو خلکو توجه نشته دا ډېر له مصايب مصیبتونو څخه ډینه لري دغره بل دا چې یو چا له تصویر کوله او تسلی په مقدغه صفات بیانول مدح کول دا بد خبرانه قدي شرط چې یو چا پلوسی نه کې حقیقت که کنه چا پلوسی نه او دا چې داغه دومره کمال بړی داسې انداز کې نه بیانې چې هغه د اخپل دغه نو وزيو هغه په عجب کې مبتلا شي چې داني نو د تسری په طور دا, دا چې خه کماله صفات وین سبا خبره ده دغره د نبی علیہ السلام خدیجه کلبره دا واقع بیان او اشاره دیته چې انسان داسه دا وغيرها نش او کور والے دیندار او سمجداري نو ایت د دې تذکره کول له سبا خبره چې را داسې داسې واقعيا و خو په دې شرط چې پويږي لري علم لري پويلي دغره دغرن بنو فل ده نبي عليه السلام ته خديجه الكبرى بوتل اشاره دیتا چې داسې حوادث او مسائلو کې د علماون د حق پر اساسونه رهنمایي غسه اوږي لري یو خ طریقات دغره بل نبي عليه السلام چې ورقل زينو د خديجه الكبرى په تعارف شي اشاره دې تک چر تداشي یو غټ سړی سره الوی سړی سره بزر سره ملایوي کې سره تعلق تعارف نو په و تعارف تعلق تل خبره ذکر ورته نه پیژنې ا مخل کو غنته باد سر ملوي شي و ګور زوارلم ماته اړودا شپ الکه نه ته دی پیژن دي ل دوی نه د شريعت حکم دی چې تعارف بکې چې تعارف نکړي سره راو ما سره دلته مثلا ملوشو زم بس مزګزار درغه خو ما تصفتات چې تل لري نه راغله او ما له مراقبت تتعرف کا ذسو کې مسله دا نداء خبره دغه شی بزرگ چاله فل چخپل تعلق تعروف نه نه دبل په واسطه خبره دغره د دې سره سره کמו عمر ولاتا د عمر په اعتبار ګټه مرتبه کېدنه او چېتی ناغ تدا سیدم کشران وله القابات او الفاظ استعمالول لکه چې دت ورقه ابن نوفل کلا نبی عليه السلام راغه ناغ ورتا روارویل روارو او خدیجه دو کبران مرتویلی یا ابن عم اسما من ابن اخی ای دا تروسویل دا دی روارو دی روارو دی سویل او دت روارو ویلم دی برحال دقرنگ دا ورقیبن نوفل تمنا عرمان چیز زوانوی مدارنگ که یو کار دینی و خکار نممکنمی یو سڑی نمشی کولی تمنا سبدا خبره. نده د تمنه کرده ده بارحال دیزه بوری ده ده دا دی نبی علیه السلام د اولی وحی تذکر و ده سیرت و ده حدیث و پراناک و قول قولی هادا استغفرالله لی